Sonra Buxar, rəxmiyyəllə, buyurur və Hədd-ül-məriyyət, yəni yaşadəl cəməyəm Yəni, insan nə qədər xəstəliyin həddi ki, hətta e, cəmaat namazında iştirak edə biləsən? Yəni, insan necə xəstə olabilər ki, tərk edə bilər cəmaat namazında? Və burada, rəxmiyyəllə, Ayşə, rədiyəllərin hən, nüvayətini gətirir. Və deyir ki, Yaşar hə r.əliyyəni, gün Peyamber salsan xəstələnmişdir və hə, hətta o, o xəstəlik hansı ki ondan öldü. Yəni ondan sonra Rasul salsan öldü. Və bunu qeydliyək ki, çünki xəstəlik ağır idi. Bələn vaxtı insan xəstəliyi səsilir o xəstəliklərdən, ölənə yaxın xəstəliyində. Və bu vaxt azan verdilər və Peyğəmbər salasın dedi ki, deyin Əbu Bakrə bəs cəmaat üçün imam deyənsin. Və Peyğəmbər salasın, ümumiyyətlə, belə bir şeylə olanda Əbu Bakrə deyərdi. Qədisi qəstə, Əbu Bakrəm fəzilətin düzdür, biz demirik ki, bu dəlildir ki, Əbu Bakrəm xalifə olmalıydı. Əslən, biz belə şeylə qaraşmırıq. Söhbətimiz də yoxdur. Əlhamdülillah, özləri seçdilər xəlifə, o da oldu. Və sonra Umar da olaraq özləri seçdilər, Osmanlı da özləri seçdilər, Əlini da özləri seçdilər. Və lakin, ən az rivayətdə, 17-di dəfə gəlib ki, Salallah Ərsanə vaxtında Sirada, imam də yanıb. E, i̇mam da o vaxt rəhbər də yanıbdır. Yəni, Peyyambar salasın olanda özü də yanıbdır. Sonra, Əbubəkir xəlifə olanda o də yanıbdır. Ömer də həmsinə, Osman də həmsinə, Ali də həmsinə. Ve hələ bu, hələ söhbeti ələsi, hələ bu böyük şarədi. Çünki Ömer də oradaydı, Bakır, Osman da, Ebu Hureyəl də gəyilə, vələyə şimdi dəyirə, din, Ebu Bakır kılsın. bu vəqt. Dədirlər ki, ona, Pəs, Ebu Bakır, radıyəllələnihu, biraz, ee, yani çox ağlı yəndi, köyləliyir namazda susad köyrəlir və ağlamağa başlayır. Ola ki, Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm təzədən deyir ki, "Dünyanın Əbu Bəkrə inandı yansa israr edir. Əbu Bəkrimə olmalıb, getdi. Hansıla məni var idi? Başqası da ola bilərdi, Səbilə orada idi. Ola ki, deyə Əbu var. Bu elə tutsa bu nası kifayətdir, işarəyə xəlifəliyə. Və indi və neysə, Əbu Bakır, Rəsul səhəsinin üçünü də təkrarladı və Əbu Bakır durdu imam və elə ki, Rəsul s.ə.v o namaz getdiyi vaxt yaxşılaşdı, iki nəfərin tuttu onu, Abbasna Ali ibnəbi Talib r.ədəyəllərinə və gətirdilər musallaya, namaz qınan yerə, meçilə. Əbu bunu gətirmək istəyir ki, Hətta deyana bilərsən və yad, yadda yad, oturub cəmaatda iştirak edə bilərsən isə gələk gəlməsən. Onda cəmaatla təhlük eləmək olar ki, laf belə hansı ki, ixtiyarın yoxdur gəlməyə. Onda və təsəvvürlə, təmələr axır ölüm vaxtında olan xəstəliyidir və vəziyyəti də axırdır. Lakin elə ki, biraz yaxşılıq hiss edilədi özündə, gəzə bilmədi ya, çıddılar, Abbasna Ali gətirdi və cemaat namazına iştirak etdi. Bu onu göstərir ki, məhəlliy cemaat namazının iştirakının mühümliyini. Rasulullah sallallahu əleyhi və o da əzli çəkdi, lakin xəstə idi, lakin gəldi iştirak etdi, düzə oturan yerdə qıldı. Və yaxınlaşanda Əbu Bakr radiyallahu anhu istədi çəkilsin arxaya. Görün, hiss edir ki, gəlir Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbər həzəsi Əli işarə edir ki, dayan və oturdu Əbubakırın solunda və namazı qıldılar və burada həm cemaat nazı mühümliyə həm Əbubakırın təziləti və həm namazda ağlamağı məkruh olmamağı çünki dedilər ki, Əbubakır ağlayandı namazda və piyambar sana demədi ki, məkruhdur və şey heç nə demədi Görürsəmdir ki, ağlama məhruxdə öl namazda. Fəqət sələf bəyənməyib cəmaatın qalanda ağlamaq. Bəyənməyib cəmaatın qalanda ağlamaq. Xüsusən, Allah qorxusunlar və s. Çünki, riya girə bilər və s. Və şeytan belə e, dəqiqələrdən istifadə edir həmişə. Sələf bəyənməyib cəmaat qalanda ağlamaq. və Həmçinin burada ə, bir nəsə fəzilət var, hansı ki, ə, həmçinin ədəb, ədəb, böyünən ədəb, çünki Abu Bakr balaca idi, Peyğəmbər sallarsın, neçə yaş balaca idi Abu Bakr? İki yaş. İki yaş balaca idi Abu Bakr. Və ədəb, əxlaq və həmçinin acı hərəkət, acı hərəkət zarurətdə olar namazda qazmırlamazı, eybətmir, aynındır və həmçinin ümumiyyətlə, sahabinə əxlaqı, sahabinə əxlaqı və sonra həmçinin bu hədisdə yəni, çoxdur faydalar var və sonra müxarib, axı məhullah burada yenə Ayşə rivayətən, başqa rivayətini gətirir və həmən bu mənada göstərir ki, insan Ta ağır xəstəliklər cəmanat namazını tərkiləmək olar. Ağır xəstəliklər, hansı ki, artıq taqətin yoxdur. Amma belə isə, elə ki, gördüm, yaxşılaşdım, biraz təsəvvü onu gətirdilər, əzidəcə gəlmədi, gəldi, iştirak elədi. Və hədisdə göstərir ki, cəmanat namazının mühümlüyün və necə sələf, cəhəni sahabilər, Peyhəmbər s.ə.vələm bu ibadəti yerinə yetirirdilər. Ciddi yerinə yetirirdilər lavəd yanaşmaq mələb uybatı cəmiyyətlənməklə Allah Subhanahu taala bizə inşallah istifadə faydanlardan həssən. Allah bilir.